Tovar, det tar väl lite lugnt här. Eh, socialdemokraternas tidigare positiva hållning till rasbiologin var en naturlig del av den socialistiska ideologin, vilket med all önskvärd tydlighet framgår av boken Rasbiologi och socialism. Denna bok redogör för det tydliga släktskapet mellan socialismen och rasbiologin. Och där kan man bland annat läsa påståenden som att eh, citat att den nordiska rasen är värdefullare än den negroida har åtskilt fog för sig slut citat. Och boken gavs ut 1926 och författades av Allan Vogt som var chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Arbetet. Mångårig riksdagsledamot och ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen samt så småningom även försvarsminister. Det där finns att läsa i boken av Herman Lindqvist, Historien om Sverige: Drömmar och verklighet sidan 310. Det skall också sägas att de konservativa krafterna i Sverige var i många fall motståndare till det rasbiologiska tänkandet. Då detta grundade sig på darwinismen och därmed stred mot den kristna läran. Jo. Ja. Jo. Ja. Jo. Ja, jo, ni hörste jag. Vi ska se här, det det hörs ingenting för det faktiskt där. Det var inte konsert här vänta. Det hörs ingenting när jag pratar det vänta. Ett ögonblick. Ja, det hörs det. Ja. Jag ska se där. Det hörs ingenting för det faktiskt. Jag lyssnade på fördröjningssignalen här och hörde liksom ingenting där vi kanske får ta och börja läsa läsa lite grann från början igen här. För att eventuellt så var det något fel annars lag här så att det hördes ingenting på från mikrofonen. Vi tar och backar tillbaks igen då jag. Eh Vad så Socialdemokraternas tidigare positiva hållning till rashygien kan inte bortförklaras med att de varit offer för den rådande tidsandan rasbiologin var ju en naturlig del av den socialistiska ideologin eh vilket med all önskvärd tydlighet framgår av boken Rasbiologi och socialism. Och denna bok redogör för det tydliga släktskapet mellan socialismen och rasbiologin. Och där kan man bland annat läsa påståenden som citat eh att den nordiska rasen är värdefullare än den negroida har åtskilt fog för sig. Och det var slutcitatet och boken gavs ut 1926 och författades av Allan Vogt som var chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Arbetet, mångårig riksdagsledamot och ledamot av Socialdemokratiska partistyrelsen samt som spårigare även försvarsminister. Och detta finns att läsa i boken av Herman Lindqvist Historien om Sverige, drömmar och verklighet sedan 310. Vänta. Ja, nu verkar det höras ut också mikrofonen här. De konservativa krafterna i Sverige då var i många fall motståndare till det rasbiologiska tänkandet. Då detta grundade sig på darwinismen och därmed stred mot den kristna läran. De socialdemokraterna vogt gick till kraftfullt angrepp mot denna konservativa syn på rasbiologin och det var citat här då. Ja, nu reagerar människornas konservativa flertal starkt mot det förslag om sterilisering av förbrytare. Vilket bara är den ena sidan av rashygienens krav på inskränkning av de mindre goda elementens fruktsamhet. Men framtidens människosläkte kommer utan tvivel att visa långt mindre skonsamhet mot de neddragande elementen än vi. Och det var slut citat. Vogt fick rätt i denna föresegese när nationalsocialisterna i Tyskland ytterligare utvecklade det svenska socialdemokraternas rasbiologiska tankar. Ingen skall förleda sig att tro att Allan Vokt var något undantag på det här området. Det finns ta det jag exempel på att rastänkandet var mycket djupt förankrat inom den socialdemokratiska ledningen. Och min kommentar är att Hermann Göring var väl i Sverige också ett tag där. Han var gick ju på morfin efter en efter en olycka. Eh och gick till attack också mot personalen på långbroddar. Man kan det vara så att de här tyska nationalsocialisterna blev inspirerade utav de svenska eh rasbiologiska tankarna. Kan det vara så? Det verkar nästan vara så ju. Eh, men vill jag se vidare här after Engberg som även han var chefredaktör för tidningen Arbetet och sedermera socialdemokratisk äkla, ja det är så jättesvårt ord äckligaste sistikminister står det va. Eh uh, uttryckte sig på följande sätt och det var citat här då. Vi har var ju lyckan att få egen ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som har bärare av mycket höga och goda egenskaper. Och det var slut citatet. Det utgivet i dagens nyheter den 20 augusti 1997. En annan rasideologiskt socialdemokrat med hög profil. Det var författaren Bengt Litfors som bland annat skrev i tidningen Arbetet, självklart den socialdemokratiska tidningen Arbetet, att och det var citat här då. Från här Martin Lindqvist tidning sidan 311, citat Vad negen kan tillägna sig av vår europeiska civilisation bildar blott och bart en tunn fernissa kring hans ursprungliga vesen. I sitt inre är och förblir han neger. Och det var slut citat. Lidfors var också av den bestämda åsikten att det här var citat en livsfråga att hålla sig fritt från inblandning av fysiskt Wow, ditt underlägsna raser. Allt fungerar här, men jag tror jag hade vi några fel på mikrofon här. Om ni undrar varför det var tyst ett tag här, ett, ett annat exempel på den svenska socialismens ideologiska förhållanden till rasbiologin är den skrift som den socialistiska studentorganisationen Klarté gav ut 1925. Och den var skriven av Carl Evang och Ebbe Linde. Där hävdade författarna att det var viktigt att lägga en modern vetenskaplig syn på samhällslivet och den socialistiska utvecklingen. Citat Med glädje ser socialismen därför varje framstöt i riktning mot ökad tillämpning av biologins resultat på människornas kollektiva liv. Tanken att inskränka antalet bärare och oförmånliga anlagare sålunda en rationell tanke som alltid fått stöd från socialistisk sida i ett socialistiskt plansamhälle kommer åtgärder i denna riktning att ingå i det allmänna hälsovårdsarbetet. Och det var slut citat. Och här kommer också citat från tidningen Kontra här. Som också har haft artiklar som jag har eller hade med text, med rubriken Social Socialdemokraterna ville värna om den svenska rasen så att någonstans i något nummer av tidningen kontra så ska det vara återgivet också det här socialdemokraterna socialdemokraternas rasbiologiska åsikter och deras deras vörrmande också för hur de beundrade det nationalsocialistiska Tyskland min kommentar här då Citat, principiellt är också socialismen levlig anhängare av tanken på att i människornas samhälle tillämpas samma betraktelsesätt som gäller för naturen i övrigt och slut, citat, tidningen Kontra.nu finns gamla nummer också där på kontrapunkt.nu så eventuellt någonstans där. En del inte en del en del inte skannad än nu va men någonstans så finns det här. Jag tror det kom ut på 80-talet det här. Ja. Den ställ den stabiliseringslag som infördes 1934 och medvisa förändringar gällde till 1975. Den hade sina rötter i 1920 och 1930-talens rasbiologiska tänkande. 1922 motionerar de socialdemokraterna Alfhed Petren och Ernst Wigfors om tvångssterilisering av förståndshandikappade i Sverige med hänvisning till det citat ras hygieniska vondorna av asinnes slöja fortplantar sig och det var slut citat. Socialdemokraten Petren avslöjade också vid den debatt i kammaren Att man först övervägt att avrätta det så kallade sinneslöja. Men att detta fallit på att det kunde skapa oro bland det avrättades föräldrar. Som i vissa fall trots allt tyckte om den. Och där vill jag ju kommentera också att det här kände jag ju inte till. Att man till och med ville döda de så kallade sinneslöja. Det var ju fruktansvärt måste jag ju säga faktiskt. Det här var min kommentar. Jag ser vidare från texten här då. Ffff. Redan två år tidigare hade Hjalmar Branting, ledare för Socialdemokraterna och statsminister i tre omgångar mellan 1920 och 1925 motionerat om att staten skulle inrätta ett rasbiologiskt institut. Min kommentar är att det infördes i Uppsala 1921 med Herman Lundborg som var rasforskare va läser vidare. Och det är Mattias Karlsson som har författat den här texten då som tidigare fanns på en gammal adress som SD-kuriren hade. Socialdemokraternas sanna natur, spridd och delar de här texterna också. Efter att Hitler hade tagit makten i Tyskland 1933 infördes en lag om tvångssterilisering. Den socialdemokratiske justitieministern Carl Schlyter sände då omedelbart en grupp svenska experter till Nazityskland för att studera de nya tyska lagarna och lära sig av de tyska erfarenheterna. Dessa uppgifter finns i Herman Lindqvists bok sidan 320 och 321. Hjalmar Branting och hans parti utgår fick också sitt rasbiologiska institut. Men först sedan socialdemokraterna mer långsiktigt övertagit regeringsmakten 1932. Eh, kunde tankarna på sterilisering av citat mindre goda element slut citat förverkligas, vilket skedde genom en lag 1934. tanken på att personer som citat misstänktes överföra sinnessjukdom eller annan sinneslöhet eller svårartad sjukdom eller svårt lyfte av annat slag slutcitat skulle förhindras att skaffa barn. I lagens grundregler var det först tänkt att den berörde själv skulle acceptera en ställrestering men i praktiken blir det ofta så att myndighetspersoner övertalade personerna att skriva under om sterilisering inte sällan i utbyte mot andra förmåner som till exempel sociala bidrag eller en bra lägenhet. Det fanns också utrymme i lagen för rent tvångsmässiga åtgärder mot äm som inte ansågs vara rättskapabla. År 1941 skärptes steriliseringslagen ytterligare så att även personer med ett citat associalt levnadssätt slutcitat som till exempel ogifta flickor som blivit gravida kunde bli tvångssteriliserade. Och i boken Kris i befartningsfrågan så gick författarna Gunnar och Alva Myrdal till angrepp mot den gällande tvångsställningslagen då det menade att den inte gick tillräckligt långt när det gällde att när det gällde citat utsovring av höggradigt livsdugliga individer slut citat Det var Jan Myrdals föräldrar där va inte det? Ja ja, det ska inte han behöva lida för. Eh författarna var öppna för tanken att minst partiönde svensk skulle standardiseras och det sade sig vilja att se citatet ganska skoningslöst standardiseringsförfarande slutcitat och citat en så sträng lagstiftning som möjligt slutcitat Är inte makarna Myrdal hade det människor som låg samhället till last ingen rätt att sätta barn till världen Maken i Myrdal delade in befolkningen i citat toppvärdiga och icke-toppvärdiga slutsitat och uttryckte en önskan om att citat helst skulle man på den vägen inom parentes sterilisering vilja utrota all slags fysisk och psykisk mindervärdighet inom befolkningen slutsitat. Bokens rasmedvetna författare nådde senare höga positioner inom socialdemokratin. Gunna Myrdal blev handelsminister. Medan Alma Myrdal åren 1967 till 1973 var konsul konsultativt statsråd. Den socialdemokratiska stabiliseringslagstiftningen innebar att eh, mer än 60.000 människor steriliserades i Sverige under åren 1935 till 1975. Vilket är fler. Är eh, det något annat västland eh, bortsett från eh, det nationalsocialistiska Tyskland? Eh, långt ifrån alla led av någon form av förståndsandikaper eh, utan även epileptiker, eh, alkoholister, kriminella och osedliga kvinnor och andra associala element blev helt enkelt tvångssteriliserade i rasföredlandes syfte. Mer än 20000 ogifta gravida kvinnor steriliserades under utprästning, givet att lagen endast tillät dem att få abort om det godtog sterilisering efteråt. Eh och och dessa uppgifter finns då i Herman Linkvids bok sida 321 och 322. A socialdemokraten Ragnar Eriksson som var politisk sakkunnig i regeringskansliet i den socialdemokratiska regeringen under åren 1957 till 1967 och är cedermera även landshövding i Uppsala. Den socialdemokraten var alltså en utav grundarna tidigare till den eh, så kallade eh ja som som som Matsel Karlsson påstår här den fascistiska organisationen Förbundet Nya Sverige som Josefen blev eh, nystanska rörelse sen men de ville ha en svensk variant på det här inte som det var i Tyskland eller Italien kan jag ju säga. Eh det är någonting som man talar mycket tyst om. Ja, det tar grundarna till denna organisation, alltså Förbundet Nya Sverige som samlade nysvenska rörelsen. Eh, Mathias Karlsson påstår att Per Engdahl var fascist, men han han han ja, han ville ha korporatismen, men Per Engdahl blev blev sedermera han kom att bli en inspirerande samtalspartner till den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander enligt Svenska Dagbladet 19 maj 1994. att den före detta SSU-ordföranden Nils Flyg- Sedemera blev ledare för ett av Sveriges största- nationalsosialistiska partier, Socialistiska partiet. Uppgiften kommer från Herman Lindqvists bok, sidan 175- att det var den svenska socialdemokratiska regeringen- som på 1930-talet begärde, och fick förslaget beviljat också- att tyskarna skulle stämpla ett J-stift i tyska Judas pass att det var en socialdemokratisk statsminister som godkände trans